I quan passen 10 minuts de les 12 del matí anem fins a la plaça Catalunya on ja hem dit a primera hora que uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han format un cordó policial al voltant de la plaça Catalunya amb 450 indignats per doncs, el que estaven passant la nit i els volien desallotjar doncs, precisament, per abandonar la plaça i per deixar-la en condicions per poder celebrar la Champions per les celebracions de la Champions sis que el Barça acaba guanyant el títol de campions. Doncs, precisament en aquesta plaça Catalunya S'hi troba una representació del cau Roger de Flor d'aquí de Tiana, la Clara Manistany. Molt bon dia. Ui, doncs se'ns ha penjat. Si més no expliquem-ho, perquè, com dèiem, a, a través del cau Roger de Flor, hi ha alguns representants d'aquí de la vila que s'han volgut sumar a una de les iniciatives que estan preparant a la plaça de Catalunya. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, com dèiem, porten tot el matí desallotjant a tota la gent de l'acampada que hi ha en aquesta ciutat de Barcelona, a la plaça de Catalunya, i doncs, hi ha nens que hi estan concentrats també en aquesta plaça de Catalunya i hi ha activitats paral·leles a les quals s'han volgut sumar també representants del Cau Roger de Flor és que precisament per demà dissabte la Comissió d'Educació del 15M de la Plaça de Catalunya mh, ha organitzat diverses activitats, entre elles mh, unes dirigides als més petits i fan una crida als mestres, als educadors, als monitors, a tots aquells que tinguin a veure amb els nens perquè els infants també puguin dir la seva en tot aquest moviment social que s'està donant i que està tenint lloc doncs, a Catalunya, a Espanya i a la resta d'Europa també. Ara sí que podem parlar amb la Clara Maristany Bonda Bon dia. Hola, bon dia. Doncs Clara, explica'ns una mica, si no sé si esteu patint, que demà hi haurà activitats, no? Com ho tenim, això? Doncs pues ho tenim, que no tenim ni idea. Que tot depèn del que passi ara i... Bueno, no sabem, s'estan posant les fes molt lletges i no sabem fins a quin punt podrem fer les activitats que portem tota la setmana planejant des d'aquí. La idea, en principi, és seguir i aguantar. El problema és que, bueno, no sabem com acabarà la situació. Perquè que, com porteu tot el matí? Quina és l'activitat? Quina és l'activitat? Qui ah, demà al matí. No, no, no, l'activitat te no n'anarà me l'expliques, però vull dir, avui, amb aquest batiment de dir, no sé si sortirà avui o Avui no. les activitats ha sigut rebre cops de porra, sortir corrents, acollir a gent que ha, estat, que ha rebut els cantons... És i... a dir, que un desallotjament a la força, no? Home, un desallotjament que alguns membres també... Bé, bueno, alguns de nosaltres també s'està dir a la plaça, i aquest matí a les 6 ens han trucat, que han tancat, estan, que no poden ni entrar ni sortir ningú a la plaça de Catalunya, i tenim tot un cinturó de policia, bueno, de Mossos, molt simpàtics, que ens estan barrent l'entrada i la sortida seva, i per tant, la comunicació que tenim amb els de dins és via mòbil i gràcies. És a dir, que tu ara mateix no estàs dins de la plaça de Catalunya perquè no et deixen? Ara mateix tinc uns quants que estem dins i uns quants que estem fora, per tant... No, no, no puc entrar de cap manera, de cap de les maneres. Només poden entrar periodistes identificats. Perquè en aquest sí. cas no es dona la possibilitat de moure l'acampada en un altre lloc, perquè sabia... Jo, no. no. ni broma, no, no, no. Què va, la seva... Bueno, ells han vingut aquí al matí, han vingut amb molts, molts, molts camions de sombraries de Barcelona i els han acorralat els que estaven dins, estan tots units d'una ruïna dins, estan fent una assemblea dins. Aquí fora som moltíssimes persones que estem al voltant del cinturó policial aquest que hi ja hagi aquí. i Però com estem dient el que estan dient a mi. Uh -huh. faig, eh? Perquè a més dèiem que, que no és només la Clara, doncs, la persona de Tiana, que està a la plaça Catalunya, perquè al llarg dels últims dies hem pogut conèixer doncs, que hi ha sí. molts tianencs que sí que, que estan en aquesta plaça Catalunya també concentrats. Sí, de fet ens hem anat trobant alguns. De fet també hi ha alguna periodista de Tiana i... Bueno, estem aquí fent una mica de pinya i la idea, si això, esperem que no, però si això s'hagués d'acabar la força, la idea és passar els barris i, evidentment, Tiana seria un punt molt clau i el cau en si jo, com a Clara, participaríem en tot el que pogués, si això està clar. Bé, explica'ns, Clara, no sabem si demà al final estareu anant a l'Ebreça Catalunya, però, si més no, com deies, portau tota la setmana intentant treballar amb algunes activitats relacionades amb els nens, no? Sota una sí. frase o sota un lema que es deia la veu dels infants. Què és el que havíeu de fer? Sí, el cas és que alguns de nosaltres altres camps del cau, no camps del cau i gent del tot arreu i de totes les edats, dins de la comissió d'educació vam, vam fer quatre comissions i nosaltres vam centrar a la comissió d'activitats. I dins de la comissió d'activitats doncs, la idea era això, donar, bueno, els infants aquí és qui més tenen a dir, bàsicament perquè són, són el futur, i la idea era doncs, fer un seguit d'activitats on es poguessin expressar, on poguessin dir què pensen, opinions, desitjos, i acabar poder fer una assemblea d'infants i adolescents on ells mateixos decidissin com es volien reivindicar i que al final acabessin tots reivindicant-se tots junts, ja sigui una cançó, amb un moment de silenci o una cacerada infantil, però l'idea era fer una assemblea infantil aquí a la plaça. Però doncs, estarem a l'expectativa, no? No se sabrà encara doncs, si ho podreu fer o no. De moment, doncs, esteu a l'expectativa, nosaltres també. I com dèiem, doncs, que el Cau Rojo de Flor, a través de títols personal de diversos membres i de diversos caps, Exacte. doncs, porteu tota la setmana treballant amb aquesta iniciativa, no? Sí, sí, ja no? estem ja molt cansats, això és agotador. Només ens faltava la gota que es el vas i... Clar. Si demà ho podem fer serà una verdadera pena i no us puc dir res, segur, perquè encara ho hem de passar a assemblea i ho hem de parlar al Consell de l'Agrupament, que participàvem en les activitats i que vam a venir amb les famílies però és possible que si sí, aquí no es puguis fer, cosa que el dubte i espero que -ho, ho puguem portar Tiana o a qualsevol altre lloc, el cas és que alguna cosa ho farem segur. Perquè hem de durant tota aquesta setmana, a les 9 del vespre, s'ha doncs, sí. fet una caçolada aquí a la plaça de la Vila, que ho el primer sabem. dia doncs, ens ha de quedar només una persona, després hi ha 3 i després ha anat augmentant, però dia a dia doncs, va augmentant una mica la participació i vinculació amb aquest moviment. Ho sabem, ho sabem, i ens ja estem suficistes per no poder estar allà, però ho considerar i en aquell moment estàvem ja molt posats en totes les activitats de Barcelona i realment, bé, bueno, era un port important dins de les comissions, estàvem organitzant totes aquestes activitats de demà i, no, bé, bueno, ara mateix vam creure que el millor que podíem fer i col·laborant amb Tiana i sempre tenint superpresident al nostre poble era participar a les activitats de Barcelona per un cop això malauradament s'ha d'acabar o s'hagin de transportar als barris, que seria l'ideal poder -se transportar totes aquestes iniciatives que estan sortint aquí, i propostes i comissions Codepto a Tiana, i evidentment, així que podem, ens implicarem en Tiana, ens implicarem en tot i més, segur. Molt bé, doncs, Clara, que, que vagi molt bé, que esperem que la força s'aturi i que vosaltres doncs, ja ens explicareu si arriba o no aquesta activitat fins a la nostra vila, si és que a plaça Catalunya doncs, no s'ha pogut tirar endavant. Perfecte, a veure, si, a veure com sortim d'aquí. Molt bé, Clara, que vagi molt bé, bon dia. Vale, merci.